Ərzu sünnə rəhman fəsil, yani ataların yəni əqidə sahəsində, əqidə mövzusunda məsuliyyəti. Ataların əqidə sahəsində məsuliyyəti. el yəni yani İslam əqidəsi Dinin əsasıdır. İslam əqidəsi dinin nə idi? Əsasıdır. Və şəriət də və əxlaq də ona dayanır. Əl-ibadət vəl-müamələt vəl-əxlaq vəl-sülüq kullu dəlikə bürtəbidun bil-aqidə. Və bütün, yəni ibadətlər, müamilələr, yəni rəftarlar, əxlaq, bunlar hər birisi əqidə ilə bağlıdır və mövəsəsünə aləyhə və əqidənin üzərində qurulub nə vaxt əqidə pozuldusa onun üzərində qurulan pozulur. Demə əqidə əsasdırsa əqidənin üzərində qurulan da olur onda? Əgər əqidə pozulanda, əsas pozulanda onun üzərində qurulan da tikilən pozulur. وَالْعَقِيدَ تَتَضَمَّنُ مَا يَعْتَقِدُ الْاِنْسَانُ وَيَد۪ينُ بِهِ Yəni, əqide deyilən de, əqide nedir? Yəni, bağlamak sözündən götürülür. Yani insanın qalben eytikad ettiği, bağlandığı şey deyilir. Enhansı ki, onun din sayır. وَمِنْهُنَا فَاِنَا تَتَضَمَنَ جَمِيعًا مَا هَدَى اِلَيْهِ الد۪ينِ Ve buradan da, əqide deyildiği zaman, dinin yönəldiği, bu hənif dinin yönə Hər bir şey, yəni qəlb əməlləri, əzaların əməlləri, bədən üzvünün əməlləri ora daxildir. Və xüsusən də bütün dini əhatə edir üç mərtəbəsi ilə. Dinin mərtəbələri hansıları idi? İslam, iman və ihsan. Və həzi ilə məratibu tələfisi min aqaid. Və bu dinin mərtəbələri, bu üç mərtəbəsi və onun tələb etdiyi şeylər hamısı əqidədəndir ibadətlər, müamilələr və əxlaq və təəssəs aslı din və bütün bunlar hamısı da dinin əsası üzərində qurulur. Əllədi hu aslı usul və huvə tevhidullah əzə və cəl və əsasların da əsası Allah-u Teala-ni təkləşdirmək uluhiyyətdə, yəni ibadətdə və həmçinin ad və sifətlərində. Və ləyin kənət iddə'u al-islamiyyə fi maqsidi həl-əcəl Təhdifu ilə təhqiq ül lillahi ta'alə. Yəni, İslam dəvəti əsas məqsədi İslam dəvətinin Allaha qulluğu həqiqi şəkildə həyata keçirməkdən ibarətdir. Fələcərə mənnə tərbiyyətən alə hədi il-aqidə buğiyyətun cəlilə. Fə belə olduğu halda da yəni, uşaqları, balacaları bu əqidə üzərində yetişdirmək uca bir arzudur. Və maqsadun nəbirun və şərəfli bir məqsəddir. Bəllə təsihud tərbiyyətu və lətəstəqimu həyatu bi ghəyri ibadəti illəyi ta'alə. tərbiyəsiz, yəni düzgün tərbiyə olmadan və və lətəsihud tərbiyyət tərbiyyə düzgün olmaz və insanın həyatı Və gedişatı düzgün olmaz, Allaha, tək Allaha ibadət etməsə. Fəhəvələ asluləri qamət əleyhə davatı rusul və bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsası da tövhü düzərində olmuşdur. Və bizə kifayətdir bu barədə Allah-u Teala'nın sözü, Beyinə Sürəsi 5-ci ayə Və mə illə liyə'abudu Allahəm müxlisünə ləhuddin, Hünəfə. وَيُق۪يمُ الصَّلَاةَ وَيُعْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَ Onlara yalnız, yani emr olmuştur ki, dini yalnız Allah'a aid ederek ibadet etmek. Ve batilden Hakk'a yönelerek namaz kılıp zəkat vermək. Ve düzgün din de budur. وَالْحَد۪يثُ عَنَا هَمْمِيَتِ الْعَقِيدَ فِي الْحَيَاتِ حَد۪يثُ الْفِطْرَ وَاَق۪يدَى barəsində olan mövzul həqiqətən ən mühüm mövzulardan sayılır. Fəli insanı bi qeyr-l-aqidəl-i isə islamiyyə lə mə'nə li vücudihi. İslam əqidəsi olmasa, yəni insanın bu həyatda, bu varlıqda heç bir mənası olmaz. Və həyatından da heç bir hədəfi olmaz. Ya'işu kəsəiməti lə həmmələhu qeyrəl-badni vəl-farci. Yəni insanın İslam əqidəsiz Yəni, İslam əqidəsi onda olmazsa, heyvan kim yaşayar? Yəni, onun yalnız dərdi, qarnı və şəhvəti olar. Yənişuləy nəfsi və şəhvəti, yalnız öz nəfsi üçün və şəhvətləri üçün yaşayar. Və hüvə fii qaflətin ən zikri Rabbihi və ən iddəril əxirə və belə olduğu halda o insan Rəbbinin zikrindən və ahirət diyarından qafil olar. Allah talə buyurur, A'raf surəsi 179-cu ayədə: "Və loqad darana cehennəm kəsiran min el cin Artıq biz cehənnəm üçün çoxlu cinlər və insanlar yaratdıq. "Lehum qulubun la yafqehuna biha." Onların qəlbləri var, duyurlar, amma haqqı duymurlar. "Velehum a'yunun la yubsiruna biha." Və onların gözləri var, görürlər, amma haqqı görmürlər. "Velehum adanun la yasmauna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 Dərk etmək vaxtından başlayır. Və bunun da müəyyən bir vaxtı yoxdur. Müəyyən bir yaşı yoxdur. İbn-i Qaym, rəhimə Allah, deyir. Bəlimin ən nəs, mən yuməyizu Və elə uşaqlar vardır ki, 5 yaşından artıq yəni, ayrı dödə bilir. Yəni, seçə bilir. Artıq onda dərk etmə qabiliyyəti olur. Dəlil olaraq, Mahmud ibn-i Rabiyyə, yəni sahabələrdən, deyir ki, Aqirtu minən nəbi sallallahu aleyhi və səlləm, Məccəhə fi vəchi min dəlvin fi bi'rihim bi və ənə ibunu xamsi sinin. Deyir ki, Peyğambəri s.a.v özlərin həyətdəki quyudan yəni su çıxarlır o vedrədən ağzına suyu götürərək özünü üzünə vurur. Yedir ki, mən o vaxtdan bəri onu dərk edirəm. Ki, o vaxtda mənim 5 yaşım var idi. Validəlikə cüələt elxamsin hədən li sıhətə səmaə əs və burdan da dəlil götürülür ki, 5 yəni yaşında uşağın yəni eşitdiyi hədis əgər düzgün çatdırırsa, yəni bu yəni etibarlı yaş kimi sayıla bilər. Taydə 7 yaşına çatdıqdan sonra yəni seçim yaşına çatmışdır, dərk etmə seçim yaşına və bu yaşdan da sonra ona namaz əmr olunmalıdır. Birinci bölüm, uşaqları əgidə yəni, üzərində yetişdirmək və bunun mühümlüyü. Lə cəramə ənnə təuxidə Allah Azə və Cəllə və ifradəhu Və şəxd yoxdur ki, Allah taləni təkləşdirmək ibadətdə bu, İslamın əsasıdır. Və bi qeyri təxqiq və təuxid filibədə lə yəkunu insanı və tövhidi Yəni, ibadətdə, tövhid həqi sürətdə həyata keçirilməzsə, insan müsləmin olmaz. Və lə yəkunu əməl-ü məqbulən. Və tövhidə olmazsa da, onun əməl də qabul olmaz. İzə ənnə qabuləl əməl mənutun bil-iqlas. Çünki əməlin qabul olunması iqlasa bağlıdır. İqlasla yanaşı, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə təbəkliyə bağlıdır. Və tövhidul uluhiyyə və hüvə tövhidul ibadə. Hu eləzi aleyh mədəlul cezə vəl-hisəb. Yəni, uluhiyyət tövhidi bu ibadət tövhididir. Uluhiyyət tövhidi ibadət tövhididir və bütün o ceza, yəni haqq hesab buna bağlıdır. Və bundan ötürü, yəni uluhiyyət tövhidindən ötürü, o ibadət tövhidindən ötürü e, kitablar nazlı olubdur. Və bundan ötürü Allah-u Teala rəsulları göndərmişdir. Və fəhimə yəli, bazı nusus şər'i qiymət və əhəmiyyət tövxid-ül-ibədə aşağıda gələn naslarda dəlillərdə tövxidin qiymətini, onun mühümliyini bildirir. insanın həyatında olan mühümliyini və həmçinin onun son gedişatına olan təsirini. Allah-u Teala buyurur, Nəhal-i Sürəsi 36-cı ayədə وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعَبُدُ اللَّهَ وَجِتَنِبُ الدَّاغُوسُ Biz hər bir ümmətə rəsul göndərdik ki, yalnız Allaha ibadə edilsinlər və tağuddan, Allahdan qeyrisin, ibadətdən çəkinsinlər. Yani bütün rəsullar, yəni uluhiyyət tövhüd üzrə, yəni la iləhə illallah üzrə göndəriliblər. Əni əbudullah, bu illallahdır. Və cədənibu tağud, la iləhə. Və başqa ilə Allah talə buyurur, Ənbiya surəsi 25-ci ayədə, وَمَا أَرْسَلْنَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ illa nurih ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun sannan avval ele bir rasul göndərmədik ki biz ona vehyetmək məndən başqa ibadət haqqı olan məbud yoxdur yalnız mənə ibadət edin beyinə beşdə həcminin wama'umiru illa li'abudallaha mukhlishan lahu'd-din hunafa və yuqimussalat və yu'tuzzakat və zalika dinul onlara əmr ki dini yalnız Allah'a aid edərək ibadət etsinlər, batıldan haqqə yönələrək namaz qılub zəkat versinlər və ve bu da doğru dindir. <gülüyor> və həmçinin hədislərdən Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem buyurur ki: "Əl-ənbiya <gülüyor> u ikhwatun li'allat. Ummahātuhum və dinuhum vahid." Yəni bütün peyğəmbərlər ata bir, ana ayrı qardaşlardır. Yəni, anaları müxtəlifdir, dinləri isə birdir. Yəni, bütün peyğəmbərlər tövhid üzrə göndərilib, amma şəriyyətləri isə müxtəlif olub. Və ləqədə ittəfə qədrisələtullahi təalə kulluha alə hədəl məbdəl-azim. Məbdəl-təvhid, yəni, bütün yəni, Allah-u Tealənin bu əsas üzrə cəmləşib, tövhid əsas üzrə. Yəni, baxmayar ki, onlar şəriyyət şəriətləri onlar müxtəlif olub. Necə ki Allah-u buyurur, Maidə Suresi 48-ci ayədə Likullin cealnə ja minkum şirətən və minhəcə Likullin cealnə ja minkum Sizdən hər birinə şəriət və bir yol verdik. Və yədül alə ənə dinəhum kullən və əhvəl-isləm əlləzi ləyəqbəlullah dinən qeyrə və o ki qaldı onların dinlərinin bir olmasına, İslam olmasına və Allah-u Teala o, İslamdan başqa bir dini qabıl etmir. Buna dəlil olaraq, Əli İmran Sürəsi 19-cu ayə, İnnə dinə ində Allahil İslam. Yəni, Allahın yanında din, İslam dinidir. 85-də Əli İmran 85-də -tə, Allah talə buyurur, dinən fələn minhu və Əgər bir kimsə İslamdan başqa bir dinin ardınca düşərsə, O din ondan qabl olunmaz və o, ahirətdə xüsrana düşənlərdən olar. Fə cəmi'u l-miləli və n-nihəli dinil isləm batiləm. Yəni, İslamdan başqa bütün dinlər, bütün dinlər hamısı batildir, qabul deyildir. Və alə qayr dinil isləm fələ min əshəbinlər. İslamdan başqa bir din üzərində ölən bir şəxs də cəhənnəm sahiblərindəndir. Dəcək, Allah talə buyurur, Əli İmran Sürəsi 91-ci ayədə İnnələzina kafaru və mətu və hum kustar fələn yuqbələ min əhədihim mil ul ardi və ləuf tədəbi Heyətən küfr edib küfr özərində ölənlər onlardan heç nə qabıl edilməz. Yer dolusu onlar qızıl xəcləsələr belə özlərini qurtarmaq üçün cəhənnəmdən qurtarmaq üçün yer dolusu qızıl xəcləsələr belə onlardan qavl olmaz əlim, Onlar üçün artıq cəza vardır. Onlara heç bir yardımçı olmaz. Wa ibadatullahi və Yəni bəndələrdən Allaha tərəf, Allaha qarşı bəndələrin üzərinə ən vacib, ən əzəmətli vacib Allaha, tək Allaha ibadət etməkdir. İnşaə Allah talə buyurur, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّ Rabbim buyurdu ki, O'ndan başqasını ibadet etməyin. Nisal suratı 36-da buyurur, وَاَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا Allah'a ibadet edin və O'na heç bir şey şəniq qoşmayın. Başqa ayədə buyurur, Zumar suratı 66-da, بَلِلَّا فَعْبُدُ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ Allaha ibadət et və şükr ol. Və həmçin hər müsəl bir müsəlman gündə 17-dən artıq İyyəkə na'budu və İyyəkə nəstə'in ayəsini təkrarlayır. Yalnız sənə ibadət edir. Yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək dələyir. Fə azamul hüquq aləl-iqla haqq və haqlar içərisində haqlar içərisində ən əzəmətli haq Allah'ın haqqıdır. Fi ən yu'bəd fələ yüştəh məhəhu. Bu ki, yəni Allah'a ibadət olunub, ona heç bir şeyin şərh qoşumamasıdır. Muaz radiyallahu anh'ın hədzində deyir ki, kuntu radifən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tərkində idim. Fə qalə ya Muaz dedi ki, ey Muaz, qultu ləbbeykə və Dedim ki, Eşdirəm, hazıram. Sümmə qalə mithləu sələfən. Sonra Peyğambər 3 üç dəfə təkrarləyəm. Ey Muaz! Ey Muaz! Yəni, bu təkrarlamanın faydası odur ki, ə, xitab olunan deyiləcək sözə diqqətli olması üçün. Həl tədrimə haqqullahi aləl-ibəd Sən bilirsənmi Allahın qullar üzərində olan haqqı nədir? Qültülə. Dedim ki, yox. Qalə haqqullahi aləl-ibəd Ən yəbuduhu vələ yüşriku bihi şeyə Allahın qullar üzərində olan haqqı odur ki, tək Allah'a ibadət edib, ona heç bir şəriq şey qoşmamalardır. Thumma sərə səəətən fəqalə yə Muad Sonra Peyğəmber sələləm biraz getdi və dedik ki, ey Muad, qultu ləbbeykə səəədəyk Dedim ki, bəli, qal həl tədrimə haqqul ibadə alə Allah ədə fəalə dəlik mi? Əgər qullar Tək Allah'a ibadat edib heç bir şey ona şərik qoşmasalar. Qulların Allah üzərində olan haqqı nədir? Əllə yuəzzibəhum. Allah Taala'nın onlara əzab verməməsidir. Və təvhidul ibadət kimi anı əsasuddin, fə inna nqidahu və huve şirkü yuhbitul aməl və yurithul vizr. Yəni ibadat təvhididir, yani uluhiyyət təvhididir. Yəni dinin Əsası olduğu kimi, onu pozan şeydə, onun əksi də o, əksi şirkdir. Və şirk də əməllər puç edir və günahı qazandırır insanı, böyük günahı. Dəcək ki, Allah fələ buyurur, Zümər sürəsi 65-66-cı ayələrdə, وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَوْلِكَ لَاِنَ اشْرَقْ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُقْ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sənə və səndən əvvəlkilərə bəh yoluldu ki, əgər sən şərik qoşsan, yəni bütün əməlin puça çıxar və xüsrana düşənlərdən, ziyana uğrayanlardan olarsan. Bəliləhə fa'bud. Yalnız Allah'a ibadət et və kum minə şəkirin və şükrədənlərdən ol. Əmmə mə təala şirki fe innahu xalidin finnar geyrə mağfurin Şirk üzərində ölən bir şəxs o, əbədi cəhənnəmdə qalacaq. O bağışlanmayacaqdır. Allah təala buyurur: Nisa surəsi 16-cı ayə. İnnal lə iləhə illə hu ve yəğfiru mədunən zəlikə limən yəşə. Allah təala özünə şərik qoşanı bağışlamır. Və şirkdən aşağı olan günahları isə istədiyinə bağışlayır. Və men yüşrik billahi faqad dallə dalələn bə'ida. Yəni bir kimsə Allah şərik qoşarsa, uzak bir zəlalətə düşmüşdür. Və aləyhi fa inna a'zəmə zəmbin usəlləhu bihə və a'kbarə kebairu buna görə də Allah'a qəfi çıxılan ən böyük günah, günahların ən böyüyü Allaha şərik qoşmaqdır. Ələ məqala qala Abdullah ibn Mesud radiyallahu anhu ya Rasulullah ayu dhanbi a'zam? Nə vaxt ki Abdullah ibn Mesud radiyallahu anhu dedi ki, ey Allahın rəsulu, hansı günah daha əzəmətli, daha böyükdür? Peyğəmbər sallallahu alayhi və buyurdu ki, entec'alə lillahi niddan wa huwa khalaq. Yəni, Allah Teala səni yaratdığı halda ona şəriq qoşmağındır. Və fi ənəl cihəd innə məşhur ilimə qasid cəlilə və həmçində bilməliyik ki, yəni, cihad uca bir məqsəd üçün buyurulmuşdur. Yəni, Allah yolunda cihad uca bir məqsəd üçün buyurulmuşdur. Min a'zamihə tə'abidu l'ibəd li xaliqihim və bəri'ihim və bunun da ən böyüyü, məqsədin ən böyüyü odur ki, qulları xaliqinə ibadət etdirmək üçün. Qulların qulluğundan Allaha qulluğa çıxartmaq üçün. Və ixraci min ibadəti qeyri illə kəinə mən kəm. Allahdan qeyrisini ibadətdən çıxarmaq üçün buyurulmuşdur. Fə irə dəfəul cizə məqabil həməyətim uqirru alə millətin. Əgər onlar cizgə ödəyərlərsə qorunmaları üçün onlar öz dinləri üzərində qalarlar və fikr ki, digər cəzalar və məsuliyyət Həmçinin, yəni axirət mükafatı və hər bir mükkəlləfin son gəlişatı onun təvhidinə və təvhidin necə həyata keçirməsinə doğrultmasına bağlıdır. Allah təala buyurur: Kəf surəsi 110-cu ayədə: "Qul innəmə ana bəşərün mislukum" Yuhə iləyyə, ənnəmə iləhukum iləhum vəxid. De ki, mən yalnız bir bəşərəm, sizin kimi. Mənə vəhiy olunur. Sizin ilahınız tək olan bir ilahdır. Fə mən kənə yərcə liqaə Rabbihi. Əgər bir kimsə Rəbbi ilə qovuşmaq umursa, fəliyəməl əmələn salihə. Salihəməl işləsin. Vələ yüşrik bi'ibədəti Rabbihi əhədə, Və rəbbinə ibadət heç kəs ona şərik qoşmasın. Və həmçinin hədis-üs-sunnədən Abu Zerr radiusullahın hədisidir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam, belə buyurdu: Qaləli Cibril alayhis salam, Cibril Cebrail mənə belə dedi: "Mən mətəmin ümmətikə la yushriku billahi şey'en daxala'l-cənnə aw lam yadkhul-nar." Sənin ümmətindən Allaha şəri heç bir şey şərif qoşmayan cennete daxil olacaqdır və yaxud da cəhənnəmə daxil olmayacaqdır. Dedi ki, zina etsə də, oğurluq etsə də, dedi ki, bəli, zina etsə də, oğurluq etsə də. Wa fi hadith at-Tiban min Malik an sallallahu alayhi ve sellem qala an-nabiy sallallahu alayhi ve sellem la yuwafi 'abdun yawm al-qiyamati la ilaha illa Allah yabtaghi bi zalika wajha Allah illa harama Allah alayhinna. Wa tanni min Əl-Ansar radiyallahu anh, deyir ki, Peyğambər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Hər hansı bir bəndə qiyamət günü La ilahe illallah kəlməsini Allahın rizasını qazanmaq məqsədi ilə deyərək qovşarsa, Allah tealə cəhənnəmi ona haram edər. Fə bir və yəni, tövhid, Allah tealəni ibadətdə təkləşdirmək nicat yoludur. Allahın razılığını və Allah'ın cənnətini kazanma yoludur. Ve necatun min sakhatihi və Allah'ın qəzəbindən və Allah'ın atəşindən yəni cəhənnəmdən qurtarma yoludur. Ve təvhidul ibada və o təvhidul iləhi əslüddin. İbadət təvhidi. Yəni uluhiyyət təvhidi dinin əsasıdır. Ve murtakəsul əvvəl əlli aləyhi və Yəni dinin ən əsas dayaqıdır. Yəni başqa başqaları bunun üzərində qurulur. Yəni ibadətləri, müəmməlləri, axlaqları, yəni tövhid üzərində qurulur. İnnel valədu cuhəratun nəfisatun inda validəyhi və övlad da valideynlərinə görə qiymətli bir gövhərdir. Fəhuwa nawatu l-usəti və l-məcəmmə. Yəni övlad ailənin və cəmiyyətin bir toxumudur. Və əməl-ülğəd və-lmüstəqibəl. Sabahın və gələcəyin amalıdır, arzusudur o elədə. Və məvillil İslam bə'adə Allah-ı Teala. Allah-ı Teala'dan sonra İslamın qayıdı şiridir. Fə tərbiyyətü alə haqidət təvxid. Əsəsun tərbəviyyum vədiyib. Və buna görə də uşağı tövhid əzidəsi üzərində tərbiyyə etmək əsasdır tərbiyəvi əsaslardan sayılır. Bəllə təsıhfu tərbiyə və la təstəqim bəğayrə əqidə təvhid. Yəni təvhid olmadan, təvhid əqidəsi olmadan tərbiyə də düzgün ola bilməz. Və bə'de həza təqdim, əl mühimən əhəmiyyət əqidə təvhid və əsəri fi təqbil Yəni bu təvhidin mühümliyini qeyd etdikdən sonra, yəni necə uşaqları təvhid əqidəsi üzərində tərbiyə edə bilərik? Misallar, Çəkməklə. Birincisi, tasxihun niyyə. Yəni, uşaqları tövbi dəqdəs üzərində yetişdirmək üçün ilk növbədə niyyətin düzəlməsi mühümdür. Yəni, niyyətin sağlam olması. Fə niyyətü salihə biləyətü kullu xeyr. Çünki salih niyyət, yaxşı niyyət hər bir xeyrin başlanğıcıdır. Hər bir doğruluğa səbəbdir Allah-u Tealənin müvəffəqiyyətindən sonra. Və taləb-u zürriyə salihəllətəyi tuvəxhidullah təalə əsnə və Allahı təşkiləşdirən, tövhid əhli olan salih zürriyyəti istəmək, salih zürriyyət evladlar istəmək uca mətləblərdəndir. Hansı ki, müsəlmanlar bunu istəyir və dualarında bunu çoxaldırlar və Allaha yalvararaq dua edirlər. Kəma ki Davət-i İbadür-Rəhman necə ki Rəhmanın qullarının duasında da keçir ki Rəhman Suresi Furqan Suresi 74-cü ayədə Allah xalə buyurur vallədinə yəquluna Rabbena hablana min əzvacina və zürriyyatinə qurətin əyünin və cəalnə O kəsələr ki deyirlər ey Rəbbimiz bizə zəvcələrimizdən və evladlarımızdan Gözbəbəyi olan cürrəyyət bəxş elə. Zövqcələrimizdən və evdadlarımızdan gözbəbə, yəni bizi sevindirən, sənə itaat etməklə bizi sevindirən övladlar bəxş elə. Vəcəlnə lil-muttaqina və bizim mütəqilər imam et, yəni e, müttəqilər üçün nümunə et. Və bisəy ila təhsi hadi l-ğāya. Kəma yulahizu mutaammil fi hadis bu qə, aldatmay, səy göstərmək, Çal səy göstərmək hər bir müsəlmanın yəni borcudur, yəni arzusudur. Və bu hədisi düşünəndə buna diqqət yetirə bilər. Aşir radiyalla anhedən gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam: "Lamma aadahu l-kuffar wa arsala Allahu ilayhi malakat al Kafirler Peyğəmbər sallallahu alayhi və əziyyət verdiyi zaman Allah Teala ona dağlar mələyini göndərir o da deyir ki, inşi tə utbiq aleyhim ilə əxşəbəyim. onları, o kafirləri, iki dağın arasında əzim. Yəni, iki dağı onların üzərində qapayın. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bel arcu ən yuxricəlləhu min asləbihim. Mən yəbudulləhu vəhdəhü lə yüşrük bir şeyə. Deyir ki, əksinə mən ümid edirəm ki, ümid ki, Allah-u Teala onların bellərindən Tək Allaha ibadət edən, ona heç bir şəriq qoşmayan kimsələr çıxarsın. Fə <tətələb> talabu zürriyyə salihəlləti tə'abudullah vəxdə umniyyə azizə. Yəni, belə bir zürriyyəti istəmək, axtarmaq, tələb etmək, arzunda olmaq, yəni, əyyətən uca arzudur. Yəni, Allaha ibadət edib, ona heç bir şəriq qoşmayan. Yəsə iləhəl muslimun, ləyə adilun bihəşəyə. Və bunun üçün müsəlmanlar səy Heç bir şey buna bərabər tutmurlar. Və əyyü şeyin ə'z və ənfəs min abdin lilləhi vəxiduhu və yuməciduhu Və bundan daha əziz, izzətli, daha qiymətli nə ola bilər ki, qul tək Allaha ibadət edir, tək Allaha ucaldır, Allahı çağırır və həmçinin insanları da Allaha ibadət etməyə çağırır və insanları şirkdən çəkindirir. İkinci, əl-iştihadu fidda'a. Yəni, uşaqları əqdə-üzdə tərbiə etmək üçün birinci niyyəti idi və ikincisi deyir, duada, duada çalışmaq. Bəni yəhdiyəlləhu vələdə ilə əsratı müstəqim. Yəni, Allah-u Teala istəmək ki, Allah-u Teala evladı doğru yolla yönətsin, düzgün yola yönətsin. Və yüvəxhidullah və lə yüşükü bir şeyə. Və Allah-u Teala istəmək ki, Allah-u Teala, yəni, onu... Tövhid əhlindən etsin. Təki Allaha ibadət edib, heç bir şeyi Allaha şərif qoşmayanlardan etsin. Və hədə mənhəcün nəbiyyin. Və bu da, yani belə dua etməkdə peyğəmbərlərin mənhəcidir, yoludur. Və budur İbrahim Xalil aleyhissələm. Deyir ki, İbrahim 15-ci ayədə Və id qal İbrahimu Rabbi ci'al hədəl bələdə əminə və cunubni və bəniyyən na'budəl asnam O vaxt İbrahim aleyhisselam dedi, Ey Rabbim, bu ölkəni əmin, əman ölkə et. Məni və zürriyyətimi, evladlarımı bütlərə tapınmaqdan qoru. Va dua ulu alideyi min cümlətil əsbəbilləti yuqməru bihəl muslimli taləbə saləhəl əvləd. Və valideynlərin də dua etməsi, dua etməsi, müsəlmana, yəni əmr olunan, Əsas səbəblərdəndir ki, bununla salih yoladı istəsinlər, tələb etsinlər. Və həmçinin tövhid əqidəsi üzərində tərbiə etmək üçün uşaqları. Üçüncü, təlqinul valəd məbədiyyət tövhid idəbələ qəsinlət təmiz. Uşaq, yəni artıq dərk etmə yaşına, yəni seçmə yaşına çatdıqdan sonra tövhidin əsaslarını ona təlqin etmək, yəni ona dedikdirmək bi tadribi ala nutqi ash-shahadatayn yantadiruju yəni, una shahadat kelimelerini öyrətmək va yafamihi mə sonra shahada kelimesinin mənasını aydınlatmaq. yani onun e, dərk etdiyi şəkildə yəni, onun fikrinin qavradığı şəkildə ona başa salmaq va yubasiru bil usuli thalatha wa hi ma'rifatu al-abdi rabbahu əsası öyrətmək bəndənin rəbbini Dinini və Peyğəmbəri s.a.v tanıması. Fil vaxtil münasib və münasib vaxtda və münasib üslubda, onun ağlına və nəfsinə münasib üslubda. Və bunu da təkrarlamaq bir şərtindən ki, bəzdirməyəcək şəkildə. Daima təkrarlamaq, bəzdirməyəcək şəkildə. Ke yantabi adəlikə fi puadihi və yanaqəl fi qalbihi. Yəni, ona görə ki, bu artıq uşağın qəlbinə hopsun, yəni uşağın səciyyəsinə çevrilsin. Çünki o şağın qalbi hələ təzədir. Təmizdir və sağlam fitrət üzrə və düzgün əqidə üzrədə böyüsün. Və təəmməl keyfə təfiqan Nebi sallallahu əleyhi və Umar ibn Əbi Sələmə. İb evet. baxın fikirləşin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə rabibi Umar ibn Əbi Sələməni Umar ibn Əbi Sələməni öyrədir? vaxt ki o uşaq idi və yemək yediği zaman yəni əli yəni qabın hər yerinə uzanardı. Peyğəmbər sallallahu ona dedi ki: "Yə gulam, ey oğlan, sən millə, bismillah Allahın adını çək və kul bi yəminik və sağ əlinlə ye, və kul mimma yəlik və qabağından ye." Fə huve yuəllimu isməllahi qāilan: "Yə gulam, səmillə." Yə baxın Peyğəmbər sallallahu Ona Allahın adını öyrədir. Ey oğlan, Allahın adını çək. Bismillahdir. Və ismü Allahi və teala əcəllü mə yətəəlləmul və, və lədmündü sıbə Və Allah adıdır. Uşaqlıqdan öyrənməsi ən uca olan adlardan biridir. Və idə təəlləməhu təəlləm mə'ahu ləvaziməhu Və bu adı öyrəndikdən sonra onun tələb etdiyi şeyləri də öyrənsin. O dini Peyğəmbəri öyrənmək, bilmək, tanımaq. Və bundan sonra, Əl-əməl-əl-tərbəyə dəməl-fi tə'alim-il-valət. Dördüncü odur ki, daimi tərbiyəvi tərbiyə üslublarını həyata keçirmək, onu təlqin etmək uşağa, və təbsiru bi təvxid illəyi yəni Allah-u təaləni ona öyrətmək, başa salmaq, bi müxtəlif vasail və üslub-ul məşrua müxtəlif faasilərlən və buyrulğan üslublarla. Və fima yəli arba namad fi hada l-bab və hiya qayd min fayd mimma tuzxaru bihi qisasul Qur'an. Fə indi sa, yəni Qur'andan gələn müəyyən qessələr zikr olunacaq, qeyd olunacaq. Fi qisati abil anbiya İbrahim əl-Xəlil alayhi və alə nabiyina salavatun və təslimətu الذي اقام قواعد البيت بأمر الله عز وجل. حيث كي الله تعالىнин evinı, Kabe'ni Allahın əmri ilə ucaqdı. Tevhid əsası üzərində. İzgalə fi şanihi l-bari taqaddasat əsmā'uhu. Allah təala onun barəsində buyurur ki, "Va ibbawa'nə li İbrahimə makānə l-bayt." O vaqti ah biz İbrahim üçün evin yerini hazırladıq. tuşrik bi şey'ə." Mənə heç bir şey qoşma. Ona dedik ki, "Mənə hiçbir şey şəhrə, poş, muvattahir, beytel-daifina vəl-qaimina və rük'u və sucud." Mənim evimi tavaf edənlər üçün, namaz kılanlar üçün, səcdə edənlər, rüku və səcdə edənlər üçün təmizlə. Və hədisə İbrahim əleyhissəlam kullələ səlat tarbiyət əbna'ihi. Həmçinin İbrahim əleyhissəlam öz övladlarının uşaqlarını tərbiyə etmək üçün çox həris idi. Bu əsas üzrə, tövhüd üzrə. Və bu da, yəni onun belə həris olması dualarında ortaya çıxır, zahir olur, görsənir. Vacnubni ve baniy an na'budal asnam. Ey Rabbim, məni və zürriyyətimi bütlərə tapınmaqdan qoru. İbrahim peyğəmbər (aleyhisselam) dua edir və həmişə qorxurdu şirkə düşməkdən, özünün və uşaqlarının şirkə düşməsindən. Əgər peyğəmbər qorxurdusa, ondan qeyrə kimsə əmin ola bilər? Başqa duasına deyir ki, Rabbənə və cealnə musliminlək və min zürriyyətinə ümmətən muslimətənlək Ey Rəbbimiz, bizi sənə təslim olanlardan və zürriyyətimi də sənə təslim olan bir ümmət edir. Və l-İslam əsası təvxid və bi qeyli təvxid insan muslimə İslamın əsası təvhiddir və təvhidsiz insan müsəlman ola bilməz. Və mətədə hədir uslubu tərbə və tilkəl vasiyəl meymunə Ya yəni, bu gözəl üslub, tərbiyəvi üslub da e, İbrahim Aleyhisselamın nəslində də davam etdi. Oğullarında, İsmail, İsaq, sonra gələn uşaqlarında da həmçinin. Fə kullu vəhidi minum kənə muvəxidən, ya'budullah. Və onların hər biri də, Peyğəmbər, e, İbrahim Peyğəmbərin zürriyyəti, evdadları hər biri tövhid əhlidir, Allaha ibadət edən, Və evladların da tövhüd üzərində tərbiə edib şirkdən çəkindirirlər. Və şirkin zərərlərindən çəkindirirlər. Pis aqibətindən çəkindirirlər. Vəllətə əmməl sirətə Yaqub ibn İshab. Gəlin, İshabın oğlu Yaqub ə.s. sirasının tərcüməyə alını fikirləşək. Və o ölüm ayağında evladlarını, 12 evladını toplayaraq onlara tövsiyə edir. Bu, əbədi qalan tövsiyəni. Vəqara surəsi 133. ayədə Allah tələ buyurur Əm kuntum şühədə id hadara Yaqubəl-məvd Yoxsa siz Yaqub aleyhissalama ölüm gəldiyi vaxt siz şahid midiniz? İd qaləli bənih o vaxt ki Yaqub aleyhissalama oğullarına dedi Mətə'abudunə min bədi Məndən sonra kimə ibadət edəcəksiniz? Qalu Nə'abudu iləhəkə və iləhə əbəyəkə Dedilər ki Sənin ilahına və ataların İbrahim, İsmail, İshaqın ilahını ibadət edəcək. Tək ilaha və nəhnu lehu muslimun və biz ona təslim olanlar. Və sərət hāli tərbiyə-i mübārake bə'də zəlik fi cəlil əbnā'il əhfād. Fəsənra bu tərbə mübārak tərbiyədə nəvələrin nəslində də ortaya çıxdı. Və budur Yusif aləysəlam, Yaqubın oğlu. Yaqub də İshaqdır. İshaq da İbrahim aləysəlamın oğlu. Yədəu qovma ilə tevhid-i ibadə. Yusuf da öz qövmünü tevhide çağırırdı. Hətta o zindanda olarkən. Allah-u Teala buyurur, Yusuf Sürəsi 37-40. ayələrdə. İnni <gülüyor> tərəqtum <gülüyor> illətə qovmin lə yəuminunə billəhi və hum bil əkhiyyət və mükəfirun. Yusuf Aleyhisselam zindandayken deyir ki, zindandakı yoldaşlarına, Mən Allah'a iman gətirmeyən, Və ahirətə də inanmayan bir qövmün dinini tərk etdim. Və onlar ahirətə kafir idilər, küfr edirdilər. Və attəbəqtü millətə əbə İbrahim <gülüyor> və İshaq və Yaqub. Mən atalarım İbrahim, İshaq və Yaqubun dininə tabi oldum. Mə kənə lənə ən uşrəkə billə min şeyh. Allaha bir şeyi şərif qoşmaq bizə yaraşmaz. Zəlikə min fəddilləhə aleynə. Bu da Allahın bizə olan lütfüdür. Və alə nəs və insanlara olan lütfüdür. Və ləkinnə əksərən nəsi iləyə şüqürün, lakin insanların çox şükür etmirlər. Ya sahibəyiz sicni, ə ərbəbun mutəfərriqunə, xeyrun əmilləhul vəxidul qahhar. Ey iki zindan yoldaşım, ayrı-ayrı tanrılar mı, yəni ilahlar mı daha xeyirlidir, yoxsa tək olan, hər şeyə qalib gələn Allah Mə təəbbudun min duni illa asmaen sammaytumu. Siz Allahdan başqa yalnız o qoyduğunuz adlara ibadət edirsiniz. Sizin və atalarınızın adlandırdığı adlara. Mən anzeləllahu bi hamin sultan. Yəni Allah Teala bunun çeş bir dəlili nazil etmiyib. Inil hukmu illa lillah. Höküm yalnız Allahındır. Amrə əlla təəbudu illa iyya. Əmr etmişdir ki, yalnız ona ibadət edin. Velika dinul Düzgün dində budur. Walakinna aksarannasi la insanların çoxu bunu bilmir. Və həqədə fəyinə tərbiyyətül əvuləd aləl-imən və beləliklə də uşaqları iman üzrə, yəni Allah talənir, ibadətdə təkləşdirmək üzrə böyütmək, tərbiyyə etmək bütün rəsulların dəbi adəti olubdur. Və ilə zəlikə da'u də uməmmuhum və əqvamuhum və onlar həmçinin tövhüdə də öz ümmətlərini, öz qövmlərini çağırırlar və uşaqlarını da bu təvhid üzərində tərbiyə ediblər. Qamin ajləşribeynə nec cəhdə və sabrə və sabarə. Və onlar bu təvhid əqidəsinin insanlar arasında yayılması üçün də səbr ediblər, məşəqqətlərə qatlanıblar. Hətta raməqil axir, hətta axir nəfislərə qədər. Və nehcül anbiya və nehcül qavə sıratul müstəqim və peyğəmbərlərin yolda ə, sıratul müstəqim, yəni düzgün yoldur. Fi və fi qəssətul və həmçinin Luqman salih bəndənin qəssəsində də onun öz oğluna olan tövsiyəsində Luqman ustad 13-16-cı ayələrdə və inqalul luqmanu libnihi və huwa yaizuhu ya bunayya la tushrik billah o vaxt ki, Lohman öz oğluna dəyə muizə edərək yəni nəsihət edərək ey oğlum Allah'a şərik qoşma inna şirke la zulmun azim həqiqətən şirk böyük zülmdür və Va vasayna li insani bi valideyihi hamalathu Biz insana, öz valideynlərə qarşı yaxşı davranmağı tövsiyyə etdik. Anası onu çox zəif halda qarnında, bətnində daşımışdır. Və fissalu fi ameyni, onun süddən kəsilmə müddəti iki ildir. Ən işkulli vali valideyəkə iləyəl masir, M mənə və valideynlərinə şükrid, axır dönüş mənədir. Və in cəhədəkə alə ən tüşrikə bi, mə leysə bihi ilmun fələ tutihumə. Əgər onlar sənin elmin olmadığın bir şeydə mənə şərif qoşmaya cəhd göstərsələr, onlara itaat etmə və sahibuhumə fiddunyə, fiddunyə mə'arufə. Amma dünyabı işlərdə isə onlarla yaxşı davran. Vətəbiq səbilə mən ənabə iləy, mənə qayıdanların tövbə edənləri yoluna tabi ol. Thumma iləyə marciukum, fəunəbiyukum imə kuntum təaməlum. Sonra sizin qaydanış yeriniz mənədir və etdiyiniz hər bir şey isə xəbər verəcəyəm. Ya bunayya inna ən takum misqal min khardalin fatakun fi sahralin aw fi samawatin aw Ey oğlum. Yəni zərrə qədər misqal, yəni habba ya xardal dənəsi qədər bir yaxşı əməl. Qayanın içərisində olsa da, və ya göylərdə, və yaxud yerin tərkində də olsa, Allah Teala onu gətirəcəkdir. İnnal laṭīfun khabīr. Həqiqətən Allah Taala Hər bir şeyi bilən, hər incə şeylərdən də xəbərdardır. Və Luqmanu aleyhissələm fil vasiyyət ilcə eləyyə yuhəzzir ibn-i Yəni Luqman aleyhissələm bu uca tövsiyəsində oğlunu şirkdən çəkindirir. Və vəsf edərək də bildirir ki, ən böyük zülümdür, ən böyük günahtır. Yəni Allaha üsyan edilən ən böyük günahlardan biridir. Əgər bir kimsə şirk üzərində ölərsə, o cəhənnəmlikdir, Allah qorusun. Sonra ona يَذْكُرُ haqlarını بِحُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ edir. أَنَّهُ وَالِدَيْنِ حَقَّانِ فَاتِرْلАНМАКТА ДАВАМ ЭДІР وَأَنَّ حَقَّهُمَا بَعْدَ حَقِّ itaat وَالِدَيْنَا حَقُّ أَللَاهÜН حَقَّНДАН СОНРАДР وَطَاعَتُهُمَا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَأНЛАРА ИТАД ЭТМЕКТЕ АЛЛАҲА onda itaat yoxdur. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, çünki khaliqə isyanda, yəni Allahı asilikdə heç bir məxluqa itaat yoxdur. Allah'a, həmin də hədis var bu, bu barədə. Bu lafızda la ta'ata heç bir məxluqa itaat yoxdur. Baraha yubeyin və sonra Allah təalanın əzəmətini xatırlatmaqda davam edir. Allah-u Tealəni mülkündə, qüdrətində və elmində olan əzəmətini. Heç bir zərdə qədər şey Allaha qizli deyildir. Fəkullu hədihil madamini imaniyyəcəli ilə və səhbi həlluqman ibni hu. Bu qədər geniş mənalı sözləri, tövhidi, imanı Loğman a.s. öz evladına tövsiyə edir və onun ağında və qəlbində onu yerləşdirir. Və həyə əcəllu və ağzamu məyüzciyi validun livalədihi və atanın da öz evladına bəxş etdiyi ən uca şeydə elə budur. Və yurabbi həleyhi və bunu zərin tərbi etməli və ona tövsiyyə etməli və ya vaxt taşır da maraqlanmalıdır. Və, və həmçin uşaqlara e, yəni xoş gələn, Ə, sevindirici qissələr, yəni nümunələr, yəni qissənin üslubundan asılıdır. İr təşüddu fihim rəğbə ilə məlifəti nəticə. Çünki qissə nəticəni bilməyə uşaqda rəğbət iradır. Yəni qissə danışıldığı zaman uşaqda istək yaranır ki, onun nəticəni bilsin. Vəl-Qur'an-ül-Azimə, bil qasas. Və Qur'an da belə qissələrindən doludur və orada çox geniş mənalar və tövhid vardır. Bəli, qessəsül və bütün Quran qissələri iman və Allah təalanın təkliyi üzərində durur. V ayda el qessəsül aqrab ila aqlit til və qəlbihi fehəmçində çalışıb uşağın ağlına və qəlbinə daha yaxın olan qessələri seçmək. Qel qessəsəti tətəmma unsura heyvanat aw at-tuyur, yəni heyvanlardan və yaxud da quşlardan olan qessələr. V elnaqtan minha qessətil biz burada Hudhud, -hud, yəni Şənapipik qistəsini seçək, hansı ki o, yəni quş idi, Hudhud -hud quşu adlanır, Şənapipik, e, Allaha şirk, Allaha qoşulan şirki görür və bunun şahidi olur. Səbaq ölmündə görür ki, onlar Səbaq ölmü e, günəşə səcdə edirlər və Allahı tərk edərək ona ibadət edirlər və bundan qədəblənir. Baxın, quçlardan biri idi və Süleyman alayhis e, mülkündə olan, xidmətində olan quşlardan biri idi. E, Nəml surəsi 26 ci ayələrdə Allah təala buyurur: "Və təfaqqadə tayra fa qala malī lā Yəni Süleyman Aleyhisselam salam quşları yoxlayır, axtarır və deyir ki, nə olub, mən Hudhudu görmürəm, yoxsa o burada yoxdur la a'adibnahu a'adaban shadidan aw la'thnahnu ona bir əzab verəcəyəm şiddətli yaxud kesəcəm və ya xoddu açıq-açıq bir dəlil ilə gələcəkdir yəni üzürlü bir dəlil ilə yəni üçün üzürlü bir dəlil ilə gələcəkdir fa ma kafa ghayra ba'idin yaqin bir sonra Yəni, hudhud gəlib çıxır və deyir ki, sənin bilmədiyim bir şey bildim və sabah qövmündən yəqin bir xəbərlə gəldim. İnni vəcəbtu imraatan təmlikuhum və utiyət min kulli şeyin və ləhə arşun azim Mən orada bir qadın gördüm, onların patışahıdır və ona hər bir şey verilib, onun böyük ərşi də, tahtı da vardır. Vəcəbtu ha və qavmə həscudunə lişşəms və gördüm ki, o qadın da Onun <gülüyor> və onun qəvmi də Allahı buraxaraq günəşə səcdə edirlər. Və yenələhümə şeytanu a'maluhu və mutasaddihum anis sabil fəhum la Və şeytan onlara öz əməllərini gözəl göstərib, Allahın yoluna sapdırıb, onlar da doğru yolu tapmırlar. <gülüyor> pe və minə sünnətin nabaviye şerifə mə dabə aləyhi nəbi sallallahu əleyhi və səlləm kə geyri minə anbiya lədî səbəqû minə də'vəti ilə ibadətillâh. Həmçində sünnədən kimi özündən əvvəlki peyğəmbərlər kimi yəni Allaha çağırıb, tək Allah'a ibadət edib, şübhədən çəkindirməyə çəkindirib. Və tərakkafəsul əşkal-i şirk və kənə səlavatullah alayhi yadu ila təvhid qəuməhu və rijaluhu və nisa'uhu. Yəni peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam gövmini təvhidə çağırır. Bütün qadınları, kişiləri, böyüklərini və kiçiklərini hamısını. Necə ki Allah təala buyurur, Cümə surəsi 2-ci ayədə: Huvallezî Yəni ümmillərə, yəni yazıb oxumağı bilməyənlərə özlərindən rasul göndərən odur, yəni Allah Taala'dır. Ya du'alayhim ayati və yuzekkihim, yəni, o peyğəmbər onlara Allahın ayətlərini oxuyur və onları təmizə çıxardır və yuəllimuhumul kitabe vel hikmete və, və onlara kitabı və hikməti öyrədir. Ve in kanu min qabl la fi zalalin mubin, onlar bundan əvvəl zəlalət içərisində idilər. Fə əyət, ey ayat yəni qiraəti və əmli biha və təzkiyatun nəfs bi və ayələnin oxunması deyildiyi zaman, yəni oxuyaraq əməl etmək nəfsi o ibadətlərlə təmizləmək deməkdir. Və aidən ilmul kitab və hikmə kə məənə əsası tərbiyə. Fə həmcünün kitabı öyrətmək, hikməti öyrətmək tərbiyə İslam tərbiyəsinin əsası qaynağıdır. Fə hiə innamə təsə ələ əsası təvhid çünki bunların hamısı təvhid əsası üzərində qurulur. Və təqumu şəcərətu ələ cuduru bunun ağacı da təvhidin kökləri üzərində qurulur keytayn wa tuwarriq wa tuthmina thamaratul mubarakah fa bu ibadetlerin bu əxlaqın da gözəl bəhrəsi olsun deyir. Və min el-əmsiləti alə tarbiyatil avlat. uşaqların tövhid əsası üzərində tərbiyə olunmasının misallardan Muaz radiyallahu anhin hədisidir. Yəni bayaq keçən hədisdir. E, "Kuntu radifan nabiyissolsun lan peyğəmbər salsam tərkində idi. Dedi ki: "Ey Muaz, üç dəvə çağırır." Dedim ki: "Bəli, hal tadima haqqullah alal ibad." Bilirsənmə ki, Allahın qullar üzərində olan haqqı nədir? Dedim ki, yox, qali haqqullah alə ləbəd ən ya'budu və bihi şeyə. Allahın qullar üzərində olan haqqı odur ki, tək Allaha ibadə edilmə heç bir şey ona şərif qoşmamalardır. Biraz sonra dedi ki, ya muaz, qultu ləbbeyk və səadə, ey muaz, dedim ki, bəli, qali həl tədrimə haqqul ibad alə Allah ilə faaludəlik. Bilirsənmə ki, əgər onlar bunu yerinə yetirsələr, qulların Allah üzərində olan haqqı nədir? əllə yuəzibəhum allahu qullara əzab verməməsidir. Və misal aql etəbəynə min xilaley kənə səlavatullah aləyhə və və başqa bir misal da vardır ki, o misal əzmindən artıq görsənir, bilinir ki, peyğəmbər sallallahu aləyhə və səlləm təvhidi necə ağıllarda və uşaqların qəlbində yerləşdirirdi və uşaqları nəyə tövəmin üzərində tərbiyə edirdi. İbn Abbas rəziyallahu anhdan gələn rivayətdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi, bir gün tərkində idi. Dedik ki, yağulam, dedi ki, ey oğlan, inni uallimuka kelimat. Mən sənə bir neçə kəlmə öyrədəcəyəm. İhfazillaha yahfazuk. Allahı qoru, Allah səni qorusun. Fikir verin. Yəni burada xitab uşağadır. 10 yaşında, 11 yaşında olan uşağa xitab olunur. İhfazillaha yahfazuk. Allahı qoru, Allah səni qorusun. İhfazillaha təcid tujahid. Allahı, Allahı qoru, Allahı qarşında taparsan. İza salta fas'alillah istədiyin zaman Allahdan istə və izəsta'n festa'in billah kömək istəyirsənsə istədiyin zamanda Allahdan istə və lem enel ümməta lov ijtama'a ala ayen fauka şey'in lem yenfa'uka illa bir şey'in qad katabahu Və lek fəbilki bütün ümmət toplaşaraq sənə bir mənfəət vermək istəsələr Allahın yazdığından artıq bir mənfəət verə bilməzlər və lov ijtama'a ala yaduruka şey'in Və bil ki, bütün ümmət toplaşıraq, sənə bir zərər toxundurmaq istəsələr, Allahın yazdığından artıq zərər toxundura bilməzlər. Rufiatul aqlam və jaffatul suhuf. Artıq qələmlər qaldırılıb və səhifələr qurumuşdur. Və alə hədən min ma'tətə təvhid və yəqīn və beləliklə də tövhid e, Allahla olan yəqinliyi gücləndirir. Və yəcəlu qulub tutəlləqə bi xaliqihə. Və qəlbləri xaliginə, e, tək yaradana bağlanmağa yönəldir. Tərcür rəhmətə, artı bununla o qəlblər Allahın rəhmətini umur, Allahın əzabından qorxur. Və təhunu d-dünyə kulla və Allaha görə bütün dünya insan üçün dəyərsiz olur. Fələ yəmliku əxədun darran vələ nəfə illə bi iznillə. Allah. Yəni, Allahın izni olmadan heç bir şəxs nə mənfəh, nə zərər, nə zərər verə bilər, zərərə malik deyilir. Və alə məcərat bihi məşəyətu və axtar. Bütün bunların hamısı Allah-u Tealənin məşəyətinə və t Hada və min e, tövhidi və o da təvhidi və təvhidim gələştirdiyi hər bir şeyi e, uşaqların qəlbində yerləşdirmək ataların üzərinə düşən məsuliyyətdən sayılır. Təcənnəb kullə mə yunak minil əməlil şirkiyə kəl həmçinin e, uşaqları çəkindirmək şirk olan sözlərdən və əməllərdən, andışmək, Allahdan qeyrisə and içmək, Allahdan qeyrisə kömək istəmək ə qallahdan qurban kəsmək, nəzr etmək, təvəkkül etmək və mədəd istəmək və iqtidar anə qeyrəllah yətasərrəf fil künə kəynə män kən və həmçinin ehtiyat etmək ki, kainatda kimsə ə, kiminsə idarəçini olması, yəni bundan çəkinmək. və kul məhə və min xəsasul uləyyə mimma yədxu fi məsməl ibadə la yuşrə illəllahu vəhdu və la şərəkə lähu Həmçinin bütün uluhiyyət xüsusiyyətləri, hansı ki ibadət adına daxildir, Allahdan başqasına yönəlməz. Lə iləhə geyruhu və lə rabbə siwəh. Allahdan başqa ibadət haqqı olanda məbud yoxdur. Hər yerin və göyün mülkü, səltənəti də onun əlindədir. V bundan sonra təlazumu beyne rububiyyə və uluhiyyə, rububiyyətin uluhiyyətin bir-birini gərəkdirməsi, bir-birinə bağlı olması rububiyyət uluhiyyəti gərəkdir. Və iqad ənə təvhidə təala bənnəhu l-xaliq ki Allah Teala yaradandır, ruzü verəndir, özdürəndir, dirildəndir və bununla kifayətlənmək düzgün deyil düzgün deyil. Yəni bu rububiyyət tövhidi sayılır və bu iman fayda vermir nə qədər ki insan uluhiyyətə iman gətirməsə. Liənəl müşrikin yiqirrunə bir rububiyyət çünki müşriklər o vaxtı rububiyyəti etiraf edirdilər və bununla yanaşı onlar iman adına daxil olmadılar digə Allah Teala onların etiqad etməsini buyurur ki, vələ insəl təvəm mən xaləqə semavəti vəl-ardı Əgər sən onlardan soruşsan göyləri və yeri kim yaradı deyəcəklər Allah. Amma bəzi dəvətə mənsub olanlar vardır ki, bu mənanı düzgün başa düşməyiblər, səhv başa düşüb Yəni onlar elə etiqad edirlər ki, tövhidi diliz zaman yaradan, ruzi verən və dirildən bu kimənəlar verir və ibadət tövhidini etiqad etmədən. bu da deyə xata Yəni bu fayda verməz insan, yəni uluhiyyət tövhidi ibadət tövhidini başa düşmüyüb, qəbul etmədikcə. Və həmin üçün bunu uşaqlarına da xatırlatma özlüyündə bir nemətdir. Eee, uşaqları bu tövhid üzərində böyütmək e, və bunu xatırlatmaq özündə həm şükrə aiddir. Mənəyə şükürün nəsləşqurulla, insanlara şükr etməyəndir Allaha, e, şükr etməz. Və həmçinin biz bununla uşaqlarımızı fitnələrdən o dalğalanan fitnələrdən diri qorunmuş oluruq. Ya inşallah bununla kifayətlənir. Allah işləfəbə həssin və xan